Bum, What's going on? Oh. Tässä no niin, informoin teitä, mitä tässä oikein tapahtuu. Ja sen jälkeen, sit, ja sen jälkeen mennään aiheeseen. Otetaan no niin, tästä haltuun tämä ja yrittää puhua mahdollisimman hitaasti. Tälään siis ajattelimme tehdä, kun vuoden pisin tai lyhin pisin päivänä päivänä, niin kuin sen tienoilla tehtiin pituus spesiaali, todettiin mahdollisimman pitkiä artisteja, mahdollisimman pitkiä kappaleiden nimiä ja mahdollisimman pitkä ihminen oli täällä paikan päällä. Niin... Nyt sitten on siis äh, lyhyt spessu, koska nää, eilen oli äh, lyhin, vuoden lyhin päivä. Ja pyrimme sitten soittamaan mahdollisimman lyhyitä artisteja, lyhyitä biisin nimiä, öö, lyhyitä kappaleita, Artisteilla joilla on lyhyt ura, tai ne liittyy ylipäätään lyhytöön ja yritetään myöskin no kommunikoida mahdollisimman lyhytöön ja jos laitetaan Soundbox viestejä niin mahdollisimman lyhyitä sellaisia, kiitos myös. Ja kaikki mitä liittyy niin ylipäätään lyhytöön. Tämä lyhyt lähetys todella lyhyiseksi kun D.I. Pätkäle leiski paskis. Mutta sitten kuitenkin dj Pätkä, kuitenkin tuli tänne paikan päälle. Hyvää huomenta DJ-pätkä. Hyvää huomenta. Minulla on Imodiumia täällä elimistössä ja varahousut messissä. Kiitoksia. Tästä näin informaatiosta ehdottomasti. Mutta nyt, nyt, nyt otetaan huomahaltoon, että tietenkin Gracie tuota niin, äh, Frog ja Axel F Ja sitten ja siirrytään nyt näihin. Ja mä, niistä mä opetan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa myöskin tota, sitten, äh, kielen, missä pystyy puhumaan vähän lyhyemmin, mitä normaalisti Suomessa puhutaan. Mutta äh, lyhyt ja heinasiikka seuraavaksi. Tätä kappaletta on soitettu riittävän pitkään paikalla myös ex-DJ-tekninen nykyinen. Mikä se olikaan nimi? nimi. DJ Lyhyen ihmisen puolesta. Vähän on turhan pitkä nimi, Get mutta menköön. Eh, lyhis? voitko ystävällisesti Southbox laittaa päälle? up Pätkä myös tehnyt kappaleen, lyhyt kappale tulossa lähetyksessä, kyllä. Lyhyt kappale seuraava, kiitos. Lapaat jalka ja tepe häntä pyörimään. Pikku pupu lähtee tanssimaan, pikku pupu lähtee rokkaamaan. Pikku pupu aivan innostuu ja lauluun käy pisuu. Pikku pupu lähtee tanssimaan, pikku pupu lähtee rokkaamaan. Pikku pupu aivan innostuu ja lauluun Upurraph, pupurak, pupurak, pupara, por pupura, pupura ja pickup pupura, pico pupura, pupura, pupura, pikku pupura, pupura, pupura ja pikku pupurak. Iso pupu lähtee tanssimaan, iso pupu lähtee roukaamaan, iso pupu aivan hinnasta. pupura pupura Iso Puppu pupura pupura Iso Puppu Rock! Puppu Rock! Puppu Rock! Puppu Riittää, eiköhän tämä tästä... Kaija äh, lyhyt, joten Kaija Koo. Ei soi. Se oli ollut jo liekin, lyhyt kappale. Eh, ehkä tuota <tos> no niin... Tämä on vähän hankala, mutta yritetään. Y yritetään. Deji, lyhisi, kun valmis, niin seuraava kappale, kiitos. Lyhyt terveiset merimiehen kadun paskiskerhosta tuli. Kiitoksia! Merimiehen katu on kylläkin liian pitkä, että mikä tois ollut parempi kadun nimi. M-katu. Mm, mm, M, M, M no, siinä on se kyllä se baarikin myös, että mä ehkä joudun kuitenkin puhumaan vähän välillä vähän pidemmin, että et, muuten tämmöinen menee vähän turhaan hankalaksi. Mutta seuraava kappale, kun on valmis soimaan vaan tuli viesti, että tossa I, I, i oli heittomerkillä. Ly soit varsomits 5. Sitten tuli viesti myös kelo lyhin. No no aika no, hyvin no, sisästetty. Luepas tänne näin, tota, nimittäin tämä on hämmästyttävää. mulla on siis tällainen levy tässä näin Hitspiteokitsi, pitää tietenkin soittaa, koska yleensä lapset ovat lyhyitä, niin ää, täällä on, jotkut ovat sitten tehneet Kakarona-levyjä, sitten ovat tehneet, tässä on ää, Ajetaan Tandemilla tulossa seuraavaksi, ja voitko sinä, että sinä, olet tietoinen tästä näin, että ei että, että, tota, Lyhyys, että kuka tämän esittää, luepas tuosta noin, sinä tiedät tässä kuka sen esittää. Tomi metsäketo. Kiitoksia, lähdet soimaan. Hyvä, naisen, Tomi metsäketo. Nyt Jei, joo, hyvät naiset, Tomin metsäketo. Mä oon aika monen taakse tässä lähet. joo, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Mä oon näin kuinka pitkä ura on ollut. Metsäketo on nyt tästä eteenpäin. Tunnistaako tästä nyt? Mä en tiedä kuusta. Mulla kyllä mitä ajoja, mitä se kuulostaa, on niinku aikuisena. Suhtahan. Ei tunnista. Teitä. ei tunnista seppeleitään. Älä syljistääs mua heitän. Se Nyt, vähän viksaa, kun olen ollut pyhistä. Ajetaan ja, ja, ja Kyselään, missä hän Olen käynyt perissä, Moskovassa äh, Mutta tein... Te, te, Lyhyt. Mä että sä voisit myöskin, kun sulla on tuommoinen ukulele tuosta sanoa, niin mahdollisimman lyhyet. Niinku... Pätkä. Tätä? Pätkä. Tätä... Niin, pätkä. Niin, jotkut se puhuvat, puhuvat, sanovat, että jos puhutaan niin kun, siis kappaleista, no, niin, tai ei kun elokuvista sanoit, että se oli hyvä pätkä, joskus ainakin sanottiin näin, mutta onko, onko biiseistäkin puhutaanko myöskin tämmöistä näin. En, en muista ihan tarkalleen. Miten mä saan mun vähän kovemmalla DJ lyhissä sitä niin... Syytönyt. No niin joo, ihan a ihan te on aika pitkä kappaleen nimi, mutta kuitenkin ää, jos yhdellä no, ehkä ehkä, ehkä to, tommosen, niin yhden säkeistön alku ja sitten ja sitten kertosäkeistö, niin kappale nimeltä ää, teo hakkarainen eduskunnan pikkujouluissa. kiitos onnistuisko? Oho, Meni. Ovaa. meni paljon paljon juttua suuhun, vahinko oli, vahinko, vahinko, vahinko, anteeksi, vahinko, anteeksi, anteeksi. vahinko, oho. Joo, siis se oli, se oli, mikä oli, siis kappale, niin mä, minähän se kerroin, mutta mikä se oli, Teuvo Hakkarainen eduskunnan pikkujouluissa, kokei. Vahinko, vahinko. Kiitos tästä. Näin voit, voitko laittaa seuraavan kappaleen siellä sitten Digi Ja Anita Hirvonen on huomattava lyhyt ihminen myös. Tääksä on aina kappaleen nimi. Tämä on kyllä vähän hankalaa, kun pitää olla mutta tässä on no, no, nopea tahti aika usein, mutta tällä lailla näin, että on, on tämä kyllä vähän. Kärsivällisyytesi lyhyt on. Kyllä, näin osittain. Kyllä, viesti tullut on. Paskalistaan napalm, death, I suffer, ja 66 kertaa. Niin se muistaakseni se oli viisi, joka kestää sekunnin, se vaan... Ja sit se on siinä niin, et joskus kun mulla on, on ehdotettu jotain tämmöstä näin, niin napam death se. Niin, niin. että sehän sitten, mut sehän nyt, eihän se, kyllä pystyy soittamaan huomattavasti useampaa kertaa kyllä tässä näin. Mutta tota, no niin, mut niin, mä keksin tämän, tota, ö, miten pystyy... Joninen, siis, siis, tämä ehkä menee vähän tuonne Turun murteen puolelle osittain, koska ne Turussahan siellä päin, niin, nehän, niin, kuin on, niin siellä on lyhyet sanat, ja ne ottaa pitää niin niin niin, ly, mahdollisimman lyhyesti tämän kertomaan. Näin minulle on kerrottu, mutta siis ää, ää, 15, 15, seuraava. Äh, hei, ei iho tähän väliin, kunnella tähän väli. Raiti numero 15. Tuotenoinen, mikä se oli? Sen niin kakkonen nimi oli tota palo-varaston tiedot. Palo-varaston tiedot. Tiedot. Ku hyvä 18. Ei, 17 sekuntia 99,7. se on mikä oike se 700, 27 000 osaa vajaa 18 sekuntia. Ota, otapa mutta se ensin sitten Annita Hilponen pois sieltä. Tärkeä tietoisku. Toimiiko kuin Tarkista paristot. On. Yksi, yksi, Noin! Luista vähän tulevajo. Pal palo paluahälytin hal sitten seuraavaksi. Ykkös laita sieltä niin. Niin, siis tiisiä, tällä tiisiä, tollattiisi että siis jättää ekasta tavusta ton ekan vokaalin pois. Elikkä mitä on tä? ja siinä on snä. Ja sit jos se alkaa vokaalilla, niin sitkin se jätetään pois. Mutta se pitää jotenkin kuulua siinä esimerkiksi, että on tä. Ja sillä lailla etkä olen len, tä, me tä, mä, hän, hän, hankalaa, minä olin sitä mieltä, että tämä on vähän hankalaa. Mm -hmm. mm -hmm. no niin, sano, sanoppa nyt sitten. Tota, ne, ne, ne, Masis. Tullu. Joo, ne ei niin siinä. Tota, teuvo Hakkarainen eduskunnan pikkujouluissa. Mm. Hei, T a, se vaatii. Niin, sillä lailla, jos on, jos on kaksi vokaalia peräkkäin, niin ne molemmat pois siitä. Teuvo. Te, te, te, te, mm, joo, joo, joo. Tvo. Hakkarainen. Duskunnan. Jouluissa. Jos on 900, niin molemmista sanoista sitten. Me aloitetaan uudestaan. Ota alusta alusta. Karainen, tuskunnan. Julissa. No aika hyvä, joo. Tuo on varmaan helppo kirjoittaa noita viestejä tänne kuin noin jo sanoa. Minä olen sitten. Mä oon tää. Mä oon tää. Ei, että toi on hyvin hankala sanoa, että toi on ne! Olet tämmönen... Hän... Tikka! Ktäs! Hei! tota... Onks täällä jossakin... Tuota... on tota, Tuota... Tuota... Tuota... Tuota... Sanopa sen luotpa niin sitten kappaleen käytä käytä piste läpi. Ikää. Yllä. Pa. Sano sen siis sano sano sano minä se mikä se eka oli? Kuka on se oikea? Okei sanopa sen joo niin ja sitten joo sano aina aluksi suomeksi ja sitten sitten sano sitä uudella kielellä. Sitten seuraava ei, ei, ei ensin suomeksi. Kuka on se oikea? Noniin. ka n tss, ikea, <laughs> ikea jos, jo. jos vielä oot vapaa. Jes-lä-ts-paa. Älä mee. Lä, m <laughs> Toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Joo, otta pari vielä. Hei, tehän te, te, te <laughs> nyt niin, niin päin ottaa kolme seuraavaa niin, et sä sano, että sä sanot tällä kielellä ja sitten suomeksi se perää. Noniin. ts no, s alusta. ts rinko se. Tässä on oikein nousee. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Kulkuri. Kulkuri. Kulkuri. Kulkuri. Joo. Joo. Mm. Perkku. Kulkuri. Lussa. N tasta. Raul, on helppo rakasta hei. Otetaan otetaan vielä yksi pisä. kaikkein lyhyin kappaleen nimi on avain. En se ennen ennen mainoksia velauksessa Vaikeaa oli. Vaikeahan hyvin se se on, mutta yllättävän hyvin. Ottavanna film että tässä täsnä mlessä. siinä on mielestäni, että että jos käyttää puhekieltä, niin se on sitten vähän hankalaa, ehkä kannattaisi käyttää niinku kirjakieltä kuin puhu totana että saa paremmin. miten se nyt ottaa että sen että että täsnä mlessä. Oika ka, ka, Let kassa. Em. Oh. Let. Le, Oliksai olet? Let. Hah. Ha, ha, uh. let, let, let Let hyvä. Let hyvä. Let. Tässä. Okei, joo, joo, joo, joo, joo mä että toi meni yhteen, että se oli yhteen, joo, joo, Ktos, mutta sinä tää, mm, las, missä tää, Joo, Joo, se siitä kiitoksia. Mä annan sitten, sitten seuraavaksi. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Kuukauden elokuva. Orionin joulukuun elokuva on visuaalisesti lumoava käsinpiirretty animaatio Merenlaulu. Kelttiläisestä kansantarusta ammentava tarina kertoo tytöstä, joka meressä muuttuu myyttiseksi selkiiksi. Joulukuussa viisi näytöstä Orionissa, toinen 12 alkaen. Elokuateatteri Orion Eerikinkatu 15 Kali.fi Joulun kaunein lahja on Ticketin lahjakortti. Anna lahjaksi yhteistä tai omaa aikaa. Keikoille, teatteriin, festareille, urheiluun ja lukuisiin muihin tapahtumiin Ticketin lahjakortilla. Osta lahjakortti www.tiketti.fi. Radio Helsingin joulukalenteri. Luukku numero 22. Svenska teatern. Iskikö joulustressi? Tympiikö työt? Kieltäydy passiivisesti kaikesta, niin kuin Bartleby. Milja Sarkolan ohjaama uutuusnäytelmä I Would Prefer Not To tutustuttaa sinut tunnolliseen Wall Street-kirjuriin, joka lakkaa suorittamasta työtehtäviä. Hän ei kieltäydy suoraan, hän on vain mieluiten tottelematta esimiehensä pyyntöjä. Radio Helsingin kuuntelijana saat lipun nostan yhteydessä toisen lipun kaupan päälle. Svenska Teatternilta Pukin konttiin aineeton lahja. Tarjous koskee kaikkia kevään näytöksiä ja on voimassa vuoden loppuun asti. Liput helposti verkkokaupasta Radio Helsingin joulukalenterin kautta. Lisää inspiraatiota joululahjoihin osoitteesta. Radiohelsinki.fi kautta joulukalenteri. Tontut hiipii ikkunaan, kuusen alta lahjat varastaa. Radio Helsingin jouluaamu. Itkua ja melua joulupäivänä kello kahdeksasta eteenpäin. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Sillä se oli VM-95-kisatunnari äh, Jääkekon Mömöskaboista. Sitähän nyt tuli se leffakuva, tuota, niin onko se nyt tulikse jo elokuvateatteri vai tuleeko se ihan just nyt sitten? Mutta kuitenkin siihen liittyy. Niin, niin joku kaveri kävi katsomassa, en mutta siis se 95-lätkä, niin ei kerrota miten siinä käy. Mut kuule, se, se kyllä tykkäsi sitä, mutta, mutta, tota no niin, mutta mä en paljasta sitä juonta, että et miten se lopussa käy, käy mutta siinä, siinä on kuitenkin kisatunnari. Ja meillä on tulossa myös, myös tuota Ruotsin kansalaislaulu tässä jossain vaiheessa, mutta nyt äh, siis kuuntelette lyhyt spes spes spesiaali tässä näin paskiksessa. Ja tota, vuoden lyhin päivä oli eilen, mutta se, on, se välillä vaihtelee, Joskus on on 21 ja joskus on 22. päivä joulukuuta, mutta koska nyt eilen ei ollut paskista, niin tämä pidetään nyt näin ollen tänään. Niin, ä, ä, ä, niin tulee nyt sitten ä, lyhy, lyhyin liittyviä biisiä, niin Hotparkin oli oliot ovat aika lyhyet, niin seuraavaksi Hotpark esittää lyhyen kappaleen nimeltään. Eikä välttämättä, kuinka pitkä se kestää? Yksi, kymmenen, no ei sekään kovinko pitkä, mutta kappaleen nimikö aika oli. Oh, o Kanada, nostaa ylös. Oh, ala pa pa pa laita laita pa laita katso katso katso katso vasta illistalevy mikä me otettiin sieltä nimittäin mä halun erottamasti soittaa Ruotsin kansallislaulun tähän perään mutta siis se oli se hoki hokkilevy jossa jos se on vaihtanut paikkaansa Se on onkö se onkö se tota onkö se 2 12 sait katso onkö se siinä löytököstä siinä kaieni chat upload se. Aloita se, no, so, no, se soimaan. Se on, se on ruotsin kansallisella tästä eteenpäin. No. Tuossa, jostain syystä kun piti olla. Hei, katso, hei, katso, hei, hei, hei. Ei, tämä on tämä. pappa, jolla tässä... pappa, pappa, pappa, pappa, Eli pappa, oli pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, Ehkä pappa, pappa, pappa, pappa, on pappa, on voisi olla Mä oon että tätä riittää, että soittaa sekunti tätä ruotsin kansalle, mutta meni niin pitkään. Niin tässä lyhyt lähetyksessä etsiä tätä, tätä kappale, niin kuunnellaan nyt pidempään. Jukka pienimies-kappale, pienimieskappaleita to, to, toivottaa, mutta jos olisi lyhytmies, niin sopisi paremmin. Tiedätkö, kenen pieni, kun, sop, pieni, kun sopitaan, näin? Tuli viesti, Joku oli kirjoittaa samalla tavalla varmaan, kun me yrittää lausua täällä, näin. Hei! Missä, missä, missä on se ruotsi, ruotsikäminen levy? Tuossa Ei. Mä ajattelin, että tuota, jos sä voit niin kuin tuota, meikäläisenä ruotsi ruotsia sillä samalla tavalla, mutta kun kukaan ei ymmärrä se ruotsiakaan, niin ehkä, niin ehkä tämmöinen. Joo. Turlik dvies. Mut Mutta mut, du kamla du frie, kyllähän sen, sen osaat varmaan kääntää su, niin kuin meikäläisen. Gmla, gmla, fria ei mm. fra tästä pitää kuin ia he kun mä kun mä <mikin> oh, okay. oh, niin Koska se pitäisi, jotenkin se pitäisi kuulua ne, ne kirjaimet, se lopussa pitäisi jotenkin aivistaa, kun on tämmöisiä niin niin hiljaisia kirjaimia, et, niitä ei lausta ollenkaan, mutta se kuitenkin joskin kielestä, kielestä tulee. Kun, kielestä, kun, kielestä, otetaan, jos tuo on pelkkä free, niin miltäs, se, vr, se olisi varmaan noin. Vähän kuulu se siitä, mutta jos on Ia, niin se on fri, fr, fr, fr, fr, fr, fr, fr. Ei, nyt nyt oli liikaa. Fri. No, jos olisi kaksi e jos olisi pelkkä E, yksi E, Ei, e, e, jos, jos, jos olisi yksi kirja, jos olisi yksi kirjain, yksi olisi A, olisi E ja sitten olisi toisi sit niin, kyllä, kyllä se huomaa sen eron, vaikka sitä ei tukkaa sieltä, niin kuin sitä sanot täysillä. Sano se A, Fr ja sitten E, fre ja sitten, sitten Fri. Fräk... Joo, vaikka, vaikka tuli ehkä vähän liikaa. Mit, mitä sanotu toi DJ DJ neji, mikä se ka Lyhys. Pyörittele lyhis, Lyhypot. Lyhypot. niin. Mulla on mitään haju tästä keskustelusta, mä en pysynyt yhtään kärryylenä. No. Hyvä, se, tota, <roast> mä rupean sulle selittämään tätä samaa saatana asiaa. Laitetaan seuraava kappale soimaan. Saadaan auto tuon lyhyt. Kuu, ja todennäköisesti uraakin tulee olla aika lyhyt, että... Mun sydämen hengitän sisään sen ojassa, suoja, suoja. Askel kerrallaan astun uuteen maailmaan tänään. Dei innostu, kun se näki, että tää on Lillin mainoslevy. Lillu Lill. Lill. Lill. Eurolla, Eurolla sai tosta joskus pari vuotta sitten. Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolta, rolla. Niin euro. Ro, ro, ro, ro. Rolla! Rolla! Rolla! Joo, rolla! Joo. Jos rolla! Niin rolla! Jo, ro, ro, mutta jos euro, rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! Rolla! nyt, hei, nyt tulee paha. Nyt tulee, nyt tulee, nyt. Voitaisiin nyt. No niin, ne ostaisi No Kun on puhuttu tästä, tästä yhteisöstä Euroopassa, mihin me kuulutaan, niin se lyhenelmä. voisitko sanoa sen tällä, tällä säännöllä, eli EU. <c commissioned>. Mutta niin. Joo joo. vielä ohan mahan, meillä ei niminen sanakin suomessa. Kirjoita tää on tota niin ei se siitä on paskiksen motto usein, niin sanopas tuolla ei se siitä. Ei se ei ei ei se. He. Joo, hei, eikö tästä tä tä. La, laitapa seuraava. hei sulla oli joku lyhyt aiheen kappalekin, se tehnyt kunnolla se se joten voisit etsitää se seuraava kappi siellä. Jos jos tota noi niin teknit laittaa vielä ei kun siis tekninen mikä lyhys. Joo, seuraava kappale, snappi, joo, soimaan sieltä niin mikä pyöri jo. Nyt se ei kuulu vielä. Ei kuulu. Hei, sano sitä saksaa, eikse osakki? Ja vol. No niin. Lopeta se tohtori ja sitten tuolla kielellä, miten se menee sitten? Ei, ei, kun siis Noni. Noni. Spiil. Hei, spiil. No. Mä muistan epä sanoja. Mutta mut, mut, Kertsi, siitä äh, on snappi. Äh. S-näppi, sna sna s-näppi, s-näppi, s-näppi, s-näppi, s Siinä oli vähän liikaa. Ja jos sulla on ollut hirveä paskista, niin sä ylipäätään aika voipuneessa ollut tilassa. Olen voipunut. Kyllä. Tulee ihan ääriä ääneitä suusta. Hyvä, että ei tulee yläpäästä, tulee ääriä, ja nyt peitu alapääistä kuitenkaan sitten. Paski Snapbi. Snäp, snäp, snäp, tuli viestiä puolella, ei päästä Snapbi. Snapbi. Snapbi. Kyllä, kyllä. Dio lyhyt ja Snapbi. totta. Snapbi. Snapbi. Snapbi. viestiä, Sä, Ja Snapbi. tuli viestiä, ja kysymysmerkki tuli viestiä. Snapbi. Snapbi. että Schnappi, schnp, schnp, schnp, schnp, Ich bin Schnappi, ein Und vom Schnappen, da vuoden lyhin päivä? On noin kerran vuodessa. Hain että et no, halua. Ei halu. mä haluu. Uh, no. kera voimia, kera voimia niin tuli mieleen, kun, tuo, kun on tämä kevätpäivän tai syyspäivän tasaus, niin sitten kun tavallaan on kaikki maailmassa on yhtä lyhyet tai pitkät päivät, niin pitä, pitäisi, pitää pitäiskö olla sellon sitten että soittaa mahdollisimman Jore Maria ja Mikko 16 ja suurlähettiläitä Tämä, ja... tämä miellyttää minua. Kyllä. Joo, ja sitten myöskin ne mitkä on jostakin tai jostakin Lohjalta tai heinolasta tai tämä keskinkertaiselta kaipaukselta Mitä liiat? Ei, ethän sinä, ole kotoisin sieltä päin, mistä tullaisiin päin. mutta tar, joo, ei millään tavalla, joo, jo, kyllä näin? En, minä tiedän, minä tiedä. vatsi hännot, Seuraava. Pitä, pitä, laita alku, laita alku. No, niin, joo. Siis siitä mä sanoin siis sä de, de, de. siis mä Deji Deji Pätkä. Pätkis. Pätkä, pätkis. Hei on tämmäs chokolaattia. Eikse nyt pätkiksi. Oso, pätkis. Saako pätkis. Sitä vielä. Okei, okay, hyvä. Joo, pätkiksi tänne. Joo. joo mutta mitä pätkät tässä mulle on, on, on tunnin pätkissä tämä viikko yleensä Mutta pätkitään pätkit nyt Mä en pätkimään suun kuitenkin tässä. mikä Nimi. Lyhyt. Ja se on, saanut olet lyhyt. Lyhydestä. lyhydestä ja 15 minuutista, jossa se piti tehdä. Ai niin, joo, oli annettu nämä raamit, että sun pitää, kun sä teet biisin, niin ei, ei saa kestää 15 minuuttia pidempään. Kauasilla kesti tästä näin sitten? 15 minuuttia. Kestikö 15 minuuttia? sitten lopetit siihen paikkaan ja sitten ja, siis, huomaatko sen, että kun se loppuu siihen, niin nyt loppuu aika vai miten se menee? En, en, en tiedä. No niin, no se selviää ihan seuraavaksi. No niin, hyvät äh. naiset, herrat. Lyhyt. Lyhyt, elämä on lyhyt, minä olen lyhyt, sinä olet lyhyt Lyhyt, sydän lanka lyhyt, pihojemme lyhyt, ei kauan pala lyhyt On elämän lanka pisimmänkin aina liian lyhyt Laina ei ikuisuuteen vie, koskaan ei korokosuma aina ompiarmoton. Ja loppusuloisinkin jollain tapa onneton. Lyhyt onnemme on lyhyt, onnettomuus lyhyt, aikamme on lyhyt. Toi oli, toi oli, toi oli, toi oli, toi oli, toi, toi oli, toi oli. toi oli, toi oli. Ja oli varsinkin, varsinkin, Kyllä, ja varsinkin, varsinkin toi, toi niinku kerts oli helvetin hyvä. Ja sitten toi, toi, toi, toi sit alkoi alko kiinnittää huomata, että kun sä aloit uudestaan tuossa, noin, mitä toi lähti, niin se, se, se tuntuu vielä paremmin, kuin laittoi tuohon loppuun. Voitko sitten toi puolet lyhyempänä? Kiitos seuraavaksi sitten, että voit vaikka joka toisen mm -hmm. lauseon esittää vai jotain vastaavaa. Lyhyt, oh, rap väärä, lyhyt, minä olen lyhyt, lyhyt. Pihojemme lyhyt on elämän lanka liian lyhyt laina, ei koskaan. korko summa, aina on armoton lyhyt. Onnettomuus lyhyt, aikamme on lyhyt. Joo, hyvä, se oli siinä. Ota tosta vielä vähän lyhyempi, puolet ly lyhyempi, jos on, voit niinku toi taiteellisesti ton itse päättää suuri miten, miten menee. Ja sitten tällä meikäläisen kielellä sitten, kiitos. AAAAAAHAAHAA! Lyhyt! Lma. Lyhyt! Lämä! Lyhyt. lyhyt! Lyhyt! Sdenlanka lyhyt! On... Ei! NÄÄ! N laman lka lihit laina iko kaskan krkasuma nina npi rmoton lichit n me Eikö meidän. En nosso. Seuraava kappale. Huhu. -huh. Mikä oli kappale nimi? Lyhyt. Mikä on mun lyhyt? Lyhyt. Mikä on lyhyt? Kerro. Elämä. Onko? Luen, kiitos. Mm Huhu. -hmm. Huhu. -huh. Radio Helsinki. Moi, tässä on VG+. Seksikäs suklaa, Dostela ja mä heitetään uuden vuoden keikka G-live lävissä sunnuntaina 30 1. joulukuuta tietenkin. Me juhlitaan samalla uuden tuplasinglen julkareita ja leviösoittaa DJ Jeboja. Tämä tulee olemaan niin siisti. Nähdään uuden vuoden aattona. Sivu toisensa jälkeen se on rakentanut sisäistä kuvaamme. Jo sadan vuoden ajan. Se vie vuosittain miljoonat suomalaiset pois tästä ajasta ja paikasta. Samalla se opettaa, rentouttaa, innostaa ja koskettaa. Se on edistänyt demokratiaa, vahvistanut suomalaista identiteettiä ja tasa-arvoa. Tehnyt meistä sivistysvaltion. Se vaikuttaa lapsen menestykseen enemmän kuin vanhempien tausta. Sen kanssa puuhaaminen vahvistaa perhesuhteita. Se kouluttaa ja auttaa menestymään työelämässä. Terveyttäkin se edistää. Alentaa stressiä, palmentaa muistia ja kehittää empatiakykyä. Sen kanssa on mukava olla kaksistaan. Kääntää sivua ja antaa mielikuvituksen lentää. Kirja vieköön. Sinutkin. Huominen rakennetaan lukemalla. Sivu kerrallaan. Kirja Suomi 2017. Suomi.fi. Kun kuulet tämän äänen... Tiedät, että on aika ostaa liput. Niinkö? Sitten aloitamme. Alakulttuuritalon uusi vuosi Helsingin kulttuuritalolla. Jona, Iisa, Elias Gould, Pariisin kevä ja monta, monta muuta. Mitä? No, siellähän ne kaikki sitten taas on. Näin, pohjoista päin. Alakulttuuritalon uusi vuosi 2018. Kyllä. Liput myy ja Ticketmaster. Otat salaa, soit, kuljetat, Aitoon jouluun kuuluvat kynttilän valo ja kuusen tuoksu. Perinteet ja pöydän ääreen kutsuttu joukko. Lahjat, jotka kestävät aikaa. Artek Helsinki myymälästä löydät kodin juhlaan pöydät, tuolit ja valaisimet sekä toivotuimmat lahjat lukuisilta kansainvälisiltä designbrändeiltä. Artek Helsinki on liike, jonka tarkoituksena on tuoda aito design osaksi jokaisen arkea ja juhlaa. Tervetuloa Keskuskatu Yhteen! 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. No, tässä, tässä, tässä on teletepaita ilmoittama, että hei paralla, heippa rallaan, heippa tussu rallaan. Ja te kuntalette Paskiksen lyhyt spesiaali. ja Joku laittanut tähän viestin ACDC Kyllä, kyllä, sehän oli Malkumia ja Kroniseni-sotaa. Sehän on joka, siis sehän on... Onko se jotain 155? Seuraava, hei, noin, niin laitapa sieltä klassikkolevi. Klassikkolevi. Työeläkeudistus 2005. Tämä kestää minuutin ja neljä sekuntia. Mitä ja millainen uusi työeläke, työeläke oikein on johtaja? Markku J. Jääskeläinen, Juhu! Uusi työeläke on Aikaisempaa, selkeämpi ja kattavampi järjestelmä, joka alkaa kerätä eläketurvaa jo 18 vuoden iästä ja, ja sitten jatkuu tuonne 68 vuoden ikään. Pitää sisällään myöskin joustavan eläke Eli on mahdollisuus valita omaa eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan eh, ihminen voi valita oman vanhuseläkeikänsä 63 ja 68 vuoden välissä. Eh, voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee pieni varhinnusvähennys. Uudessa järjestelmässä on varsin mittavat eh, kannustin karttumat, jotka alkavat jo tuolta 53 vuoden iästä aluksi eläkettä Alkaa kartoittaa 1,9 prosenttia vuosien ja sitten 63-ikävuodesta lähtien peräti 4,5 prosenttia. Eli kolminkertainen määrä siihen verrattuna nuoremmilla. Huhhuh, se oli siinä. Hienoa, loistavaa. Hei hei! Hei hei! Joo, tappa sinäkin, Kiltti Se, se, se levy pois, että laita ykköslaita. Unikkia totta kai toivotaan tässä näin seuraavaksi, hyvät naiset, pitkästä aikaa. puhetta varmaankin unikin. Pippelistä niin kovin lyhyt, pieni spesiaali, varmaan liittyy siihen niin pitkästä aikaa. Saiko joku orkun tuolla, kun tuli työeläkeuudistus todennäköisesti? Mutta nyt pojat on poikia pakottaa pakuttaa palleja. Pallassa on jälleen vartikoina. on biisiä vaikka POIJAKU POIKI, POIJAKU POIKI, POIJAKU POIKI, POIJAKU POIKI, POIJAKU POIKI, POIJAKU POIKI, POIJAKU Ei POIJAKU POIKI, POIJAKKI, POIJAKKI, POIJAKKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, POIJAKI, se ottaa räyttäät ulos. on oikeasti vie siistipää, kun miltä se näyttää ulos. Ei se liity rahalla, se liittyy rakkauteen. Ja mä en ole nähnyt luomiaani kuukauteen. vaikka me kätellään, niin sä et ole lähelkään. Yrit niin ei meno, et voi sujompi jo häviä. Otetaan tähän, lyhyt, tähän tämän lähetyksen todennäköisesti lyhyin lajaisen, mikä ainakin on le, levylle laitettu. Annet soida sitten on tonto alas ja sitten vedat taas sen ylös Tosta noin. Mutta a, tämmönen pieni tiedonanto. Hey, this is John Bon Jovi and you are listening to my favorite radio station. Yeah. Yeah. Hey, this is John Bon Jovi and we are going to be touring in your backyard. This so, is John Bon Jovi and you are listening to my favorite radio station. My favorite radio station. <tos> Ha ha ha ha Häri, häri, häri. far häri. är är Häri, häri, häri. How does it, John You are listening to my station. How does TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, TTV, Ei, tuli TTV, ti TTV, Tin, ti, ti. Hoppa. Tin, ti, ti. Älä Tin, ti, ti. Noni. Tin, ti, ti. Pujat on poikki. Pujat on poikki. Paukuta pyyli. Pujat on poikki. Paukuta pyyli. Paukuta pyyli. Paukuta pyyli. Paukuta Katsotaan, Lyhissä vaihtaa. Tässä näin lyhyellä varoissa ajalla viisi. Me sotimme viisi kokonaan. Voi hyvän aikaisen mutta se, se, me, kiitos minun varmaan poikalla Nyt! Tämä ei ole mainos. Piskeä sitä Kun kulmilla kohdataan, sen aina mä kuulla saan. Kun sanot sä hei, nyt olis okei, okay, Hesburger. Hesburger ja let's go in tafkaa sen maistuviin. Hes Hesburger, mm hmmm, Hesburger. On juttu niin Hesburgeriin aina luottaa voi kuin ystäviin. Tavataan, tavataan avataan, avataan, avataan ovet he sen maailmaan. Hesburger, Hes sen pare Sanot okei, pois nää lääni jo Hey, Esburger! Hei, mitä sä oot? Mä teillä kokeilla. Hei, mitä sä oot? Joo, tässä nyt varmaankin... Aika lyhyitä kappaleita on ja aika lyhyt ollut artistiksi silloin kun olen Tässä löytyy myöskin tämmönen hetkinen levy nimeltä Maltia ja viisautta. Teille varmaan tarkoittaa niinku maantielle eikä meille nimenomaan tässä. Mutta tässä löytyy hetken muun muassa henkilöauto. Öö, mitä tämä on? Mahdollista? Tässä on henkilöauto 5. Ja henkilöauto lyhyt versio on 49 sekuntia. Ja tuo on niinku 5 sekuntia. Mitä helvettiä? Ja tässä on linja-auto. Mitä, mitä, mitä? mitä? Tus, tus, tus, tus, tulkitsee. Mitä tää tarkoittaa, henkilöauto 5 sekuntia, 14 sekuntia lyhyt versio 49 sekuntia, eiks se noin niin se lukee? Joo joo, noin se lukee. Käydään kaikki läpi, käydään ensin normealaisten versio sitten 14 sekunnin versioon ja sitten lyhyt versio. se on se ykköslaita siitä sitten. Ai siis mitä 5 minuutin versio on henkilöautokappaletta? Eiks se on 5 sekuntia, voiko se mukaan viisi minuuttia? Ei, 5 minuuttia 14 sekuntia. Onko muka? No laita siellä katsotaan, varmistetaan. Seuraavaksi 5 minuuttia, jos sulle tosi sopii hyvin Ootella skipeli. Mut sit eikäs ne pitkä voi jorisa siellä niin. Joo, voi. Jo, kurella on lyhyt versio. Otetaan se James pois alta. Kurvia big hero. Näkemättä on alkanut. Ei, kotena otetaan seuraa. Seuraa on lyhyempi. Seuraa on seuraa raita. Katso kakkos soitta. Taakko, taakkona. Ei, otetaan seuraa. Se on se linja, linja, linjaato. Katso, linjaato. Se on jo ja sit on. lyhyt. Seki on noin pitkä. Mitä helvettia? No, otetaan vielä yksi edempäin. Katso, katso, katso. Selvä. Joo, nyt, nyt on 26 sekuntia. Okei, sillä, sillä mennään. No niin, koulutuksella voidaan saada aikaan melkoisia kulutuksen säästöjä. Liikenneopettaja Tapio Vanninen, kun linja-auton kuljettajia on koulutettu, niin kuinka suurista säästöistä voidaan puhua? Se on ollut 10-25 prosenttia. Sillä välillä ne on kai 25 prosenttia maksiminaan näissä linja autoissa mitä minä nyt tuossa äkkiä muista. Soita yksi, yksi, kaksi, sieltä avun aina saa. Soita yksi, yksi, kaksi, hätä silloin helpottaa. Yksi, yksi, kaksi, kun on hätä oikea. Ei ole silloin aikaa paljon muistella. Siis yksi, yksi, kaksi ei ole vaikea. Soita 112 yksi, yksi, apua, jos tarvitaan. Soita 112, yksi, yksi, sieltä tullaan auttamaan. 112, kun toimittava on. Hukkaa älä aikaa, käypä järkeä. Joka sekunti voi olla tärkeä. Mitäs toi tuohon kohta, jatketaan kohta tuolla biisellä. Teppäs kappale nimetään Soita 112. Oh. Kestää neljä lausetta. Soita yksi, yksi, kaksi, silloin kun tarvitset apua, siinä oli yksi lause. Kaksi lausetta tarjosin paremmin kuin pyydettiin. Ja nyt sitten sama kahdella lauseella. Perkele. Se oli kaksi lausetta, saatan. Ei, oliko mukaan? Oi. soita yksi, yksi, kaksi äh, niin. silloin, kun tarvitse tapua. Siinä oli yksi lause. Siinä oli kaksi lausetta. Siinä oli kolme lausetta sitten. Mitä, mitä? Miten, miten silloin, lasittaa? kun... No, Okei, okay, jos, jos on näin vitu vaikeaa, niin sitten sovitaan, että seitsemän sanaa. Ei ole tulkintoja. Ja yhtyssanaa sanaa sitten yksi. Onko yksi, yksi, kaksi... Onko ei, ei tahtee, joku vaan seitsemän, seitsemän sanan biisi. He, kappaleen kappale, miettään kappale, hätänumero, ei että tahtee vain mutta yksi, yksi, kahta, ei yksi ei laittaa sinne. seitsemän sanaa, ja yhdyssana on yksi sana. Apua, apua. Mikäli, jos oli apua, apua, niin onko se nyt sen kaksi vai? Okei, okay, selvä. No, on, helppoa, on sitten. Alusta. No, niin. Apua, apua, tarvitsen apua. Soita hätänumero. soita hätänumero. Ja nyt sitten seuraavaksi viisi viis, viis sanaa, mutta väärinpäin. Eli kolme. kolme, kolme väärinpäin. Siis... Soita, soita minulle heti, niin heti minulle soita. Minu Okei, okay, okay. eli siis ä, hätänumerosta. No ihan missä vaan. Ihan, ihan mitä vaan, mutta niin kuin eri järjestyksessä. Kolme sanaa. Ei uh, uh, ihan mikä vaan. Eh, mm, mm. Helvetti palaa täällä. Täällä palaa helvetti. Oh. <laughs> se on vah, to, vah, tos ihan joo. ihan joo, <laughs> ihan ei sitä joo, joo. mutta joo, joo. mutta joo, kielellä. Joo, Yksi, kaksi, et pujostella saa. Soita yksi, yksi, kaksi, se avun tarjoaa. Yksi, yksi, kaksi, soita rohkeasti vaan. Jokainenhan joutuu joskus ahdinkaan. Reilusti voit soittaa häntäruvelon. I mm don't -hmm. Joo, mä ajattelen, että kun iski paski, vieraalle paskiksi, niin ei välttämättä ehditä tätä lyhy lähetystä pitää näin pitkänä ainakaan, ehehe. Niin, että en pidä smursi sitten, mutta ilmeellä, ehkä minä pidän sitten kuitenkin smursi-spesiaalia sitten ensi viikolla. Katsotaan, katsotaan, katsotaan, kun he ovat kuitenkin lyhyitä ja liittyvät tähän vuoden aikaan, mutta tota, niin tämä alkaa olla pikkuhiljaa tässä näin. Kiitoksia, DJ Pätkä! Kiitos. Kiitoksia Kitos. DJ Lyhyt. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ktoski rnen kentelit. Paskis on tässä ensi viikolla tai muuta. Ja jos nyt nyt nyt tulee nyt selitetään biisikokonainen melkein kolme minuuttia. Olkaa hyvät. Tämä kertoo erittäin lyhyestä outo otuksesta. Pro, pelastan surfina hädässä. Ja yleensä pidän tällä. Kuka talven harmaa takki? Tu korva karvala Istui hetken päällä fenki jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin joka säällä. Kuka loikkaa huimapäänä vaahterastan lehmukseen? Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamaton. Kuka tammen terho arte? Kätki luokse polun kaartee. Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Kuka kaarna laivallansa? Häntä pörrö purjeen ansaa. Lammen yli purjehtii. Mikee kuka an uskonu Ora vase on orava se on Ora vase on Wasst du da mal hätten müßte man Nee, nicht der das kannst du Kuka seuraa sa rentiela Kuka puseltaa su siela Kuka katsoo? Kysyvästi. Kuinka lohjaa? sulta kävy Kuka kävyn rankaisussa. Sitten hypähtää kyllä. Päästääkinestä. Sitten taas taas taas taas taas taas taas taas taas Urava se on vastustamaton. Eikö Urava se on. Urvaa paljon nopeammin mulle Urava on. vastustamaton.